سدر واسلي انبر ي واحد عقدت بالشني يفكوا قولي سبحانك لا علمنا الا ما علمتنا انك انت لعليم حكيم اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التاوير اللهم لا سهله الا ما جعلته سهلا وانت جعل الحزن ان شئت سهلا رب يسر ولا تعسر وتم بالخير اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واسيقكم bertazawudu fa inna khairal saliqqi taqwa shadaqa Allahu al'azim alhamdulillah telah memohon syukur kehadrat Allah Subhanahu kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini untuk menyambung pengajian kita dalam kitab pengantar syah Islam kita sampai sampai berapa dah itu? hmm kau suka apa 90 60 foto 197 ha bulan 8 mana nah? Ramadan 129 qala al musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana fi darni amirur alamin peringkat kedua daripada perkembangan fikah pertama di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua di zaman khulafa ar-rashidin Masa bapak dewasafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nak tengok bagaimana berlaku perkembangan wafaqah di zaman sahabat. Okay, cara-cara para sahabat mengenal pasti hukum. Ya, para fokak sahabat setiap kali berhadapan dengan masalah yang memerlukan jawapan hukum syarak, maka mereka akan meneliti hukumnya dalam Al Quran. Ya, sekiranya ada jawapan dalam Al Quran, mereka akan mengamalkannya. Sebaliknya jika tidak terdapat hukum dalamnya dalam Al-Quran, mereka akan meneliti pula dalam as sunnah. Jika tidak menemuinya dalam as sunnah, mereka akan menggunakan ijtihad. dan memutuskan kis atau masalah yang berkenaan itu berdasarkan apa yang dihasilkan oleh ijtihad itu. Dan perkara ni kalau kita teliti apa yang telah dilakukan oleh Muaz bin Jabal lama abad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Yaman taka tak. kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz ke Yaman, maka Nabi tanya dulu kaifa taqdi? Idza urida alayka qad, hey, Muaz, bagaimana kamu akan menghukum apabila orang tanya kamu dalam satu-satu masalah? Ha, ada sahabat. Jadi kata Muaz aqdi bi kitabillah. Pertama-tamanya aku akan menghukum ikut kitab Allah Taala. Tengok dulu al-Quran. Yang mana para sahabat Nabi ni di mereka ni ahli al-Quran. Ada yang hafaz al-Quran, ada yang apa ini, mengetahui hukum Al-Quran dan diantara ulama tafsir pun diantaranya Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas ini sendiri diantara orang yang hebat mengenai Al-Quran sebagaimana Nabi kata diantara berkat daripada doa Rasulullah Allah ya, mafaqahu fi din wa'allimhu ta'win doa Nabi kepada Abdullah ini Ibnu Abbas ini menyebabkan dia diantara para sahabat Nabi ataupun Ahli tafsir yang cukup hebat, ya di antar di kalangan para sahabat Nabi. Dan begitu juga kalau kita tengok di antara sedius sediunah Ali kerana Allah wajah. Ya tetak kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah mendoakan akan keberkatan kepada sediunah Ali. Nah ya, di mana Nabi sembah hajat dia ataupun ya, Nabi telah doa kepada dia, maka dia kata Is'alni ni anil Quran. Mutanya lah aku daripada pada Quran. Dia tahu di mana turunnya ayat ini kepada siapa sebab apa. Dia kita nama akan asbabun nuzul. Jadi kalau kita nak faham betul-betul Ayat itu Di antaranya ilmu yang kita kena pelajari Asbabun nuzul Asbab turunnya ayat ni. Apa dia ceritanya Begitu asbabul hadis ha? Kita kena belajarlah Baru kita boleh ha, meneliti Ataupun memahami dengan cara mendalam Jadi Nabi kata tajin. Kalau muka Al-Quran Kamu tak dapat hukumnya Memang tidak ada Al-Quran Al Dia kata Aku akan melihat apa yang ada dalam sunnah Nabi SAW Nabi tanya lagi kalau hadis Nabi pun tak ada. Dia kata ajtahidur ra'i wala alu aku akan berijtihad dan tidak akan cuai. Sebab ijtihad ni salah satu sebab tu tuan-tuan sekalian bagaimana ulama usul fiq. Mereka telah membuat kesimpulan bahawasanya walaupun apa ilmu usul fiq ni dikarang ni dekat yang berapa dah. Pada zaman a'immatul mustahidin. zaman, zaman, zaman Imam Syafie. Lambat. Imam Syafie ni lahir tahun 150 meninggal 204. 3450204. Jadi kurun yang kedua dah. Eh, Antara kurun yang pertama, uh, bukan yang kedua, yang kedua. Nak masuk kurun yang ketiga. Akhir kurun yang kedua. Jadi ah uh, di segi pen, ni uh, penulisan ilmu usufi ini terkemudian, tetapi sebenarnya ilmu usufil ini telah wujud di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman itu tidak perlu dibukukan ilmu usufi sebab mereka tak tak berhajat kepada kaedah ni nak berhajat apa ada masalah tanya nabi. Nabi ada. Ada masalah tanya terus. Tak payah duk mai kaedah tu, kaedah ni kek kepala tuan. Ya macam tu tuanlah ada masalah tanya ustaz. Tak payah balik buka kitab, dia pun jawab. Kalau ustaz tak ada jawab dia pula pergi tanya orang lain. Kita senang lenang. Menaji senang juga. Ke, ya kek kepala pokok ustaz. Mana <laughs> no. letih tu tuan sekalian. Dia tanya tentang Messi, ustaz apa kau hukum gini? Mudah dia datang mesin. Jawapan dia tu, 3km punya jauh. Dia tanya Messi Nak jawab apa tu Nak tak nak kita kena telefon dia pula. Ini satu masalah. Dah, nak, dah lah dia tu nak dapat ilmu dengan kita. Kita kena habis peripat pula dekat dia. Hmm, seneng belajar macam tu tanya. Sebelum kita jawab kat dia, kita telefon ustaz lain pula. Kita pun tak kerti juga. Nah? Tapi orang tanya dah. Terpaksa kita telefon pula setengah jam. Ustaz macam mana pukul 5 minit. Kita pula telefon pula dia pula 5 minit, 10 minit kat situ. Tak apalah boleh jadi. Awak tu yang dapat pahala pun, o, lain tak leleh. Tak, menantang tu tuan sekalian dah. Eh? Jadi nak mencerita tuan sekalian. Ya, jadi apabila ada masalah, hamba Raja Ona ilmu Nabi Alaihi Wasallam. Raja tunggu para Nabi Shallallahu Jadi tak berhajat nak istimak begitu, nak istiqam. Sehinggalah bila kewafatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka baulah ilmu ini telah berkembang dipergunakan ha? oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita melihat ini di antara jalan cara yang telah dibuat oleh para sahabat Nabi apabila mereka meliti satu-satu masalah. Ya Quran dulu buka tu tuan Buka Quran Buka Adi Nabi Baru berisytihad Dan kita akan belajar dalam bab Syarat istihad ni Muka surat 170 Lalu Tengok 170 tak sila Di situ suruh tulisytihad Syarat kita nak berisytihad Ya Nak berisytihad ni Dia ada syarat tu tuan sekalian Cukup syarat boleh berisytihad Kalau tak cukup syarat Dia tak boleh istihad Dia jadi jahat pula Mulut jahat Perangan jahat sekarang ni Zaman ni lah Mu tak hati agama Kamu nak cakap pula tak ada pasal-pasal. Minta maaf ni suat khabar dah. Yang hak tukang tanya pun sama bahlul dengan yang hak tukang jawab tu. Yang mungkin tanya bak artis, bak tu kepala bapak apa? Betul tak? Kan bengok tu tak sekalian. Sebab itu kalau kita tengok di antara kata-kata dia tu tu. Pupuk artis ni. Kita buka dalam kita Usul Manhajil Islami. 10, 10 perkara yang menyebabkan terbatal akidah. Di antara ni pupuk ni sebut. Hak dia sebut tu dan tu takut tu ambil tengok yang apa seorang tu enok ketong apa hak dia tu hari Rabu lepas, kulang hari Rabu lepas dia sebut di situ kalimah ni tuntas sekilan kalau kita tengok di dalam uh, 10 perkara yang membatalkan akidah di antara manik taqaddan al-anzima tawal qawanina allati yasunnahu nas afdal min syariatillah di antara bahawa siapa yang tidak patungan Islam itu lebih baik daripada undang-undang Allah bahawa ha, kalau siapa yang menyebut atau berakidah apani islam is berlaku kemunduran ikut islam tak maju ataupun al islam la yasluhu tatbiq fil qarn 10 islam itu tidak layak dilaksanakan kepada kurung ya sekian-sekian contoh dah ini di antara kalimah boleh membawa kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa dan kita baca kata-kata kod-kod ni tuan Anda tengok kod yang paling ujung ni sebut apa dia kata laksanakan ke hukum hudud, boleh tentu lagi memberi keinsafan Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjulap mencuri as-sariq wa sariqatu faqat ta'u aydiyahuma jazaan bima kasabnakala min Allah. Nakala min Allah. Bertentangan dengan ayat al-Quran al-Karim. Ya, jadi sebab itulah tutur sekalian. Sebab bab agama ni kalau kita tak boleh bercakap jangan bercakap. Sebab silat-silat percakapan kita boleh membawa kepada murtad wal a'udzubillah. Ya, sebab tu Nabi kata min husni islamil mar'i tarkuhu ma atau كما daripada setengah keelokan islam seseorang itu tarkuhu la ya'ni dia tinggal benda yang tidak penting atau berdekata kata yas yasmud atau kon diam sebab dia itu lebih selamat bercakap saja silap-silap murtad sebab bah, kalau bab akidah tak apa tu silap bercakap berdeum begitu ya bang kerak bang murtad apa tu ni segi akidah dan apabila murtad seseorang itu Tuhan kata wa mayar tadid minkum anni fa yamut kafir. Barang siapa murtad daripada agama Allah dia meninggal dunia sebelum bertaubat kepada Allah fahuwa kafir kata Allah maka dia tergolong daripada golongan orang kafir. Kafir murtad sama-sama masuk neraka tak tubik. Ah ha, jangan main-main tu tuan sekalian ya sebab tu cakap dah ya. Bab tu kadang-kadang pemberita pun punya bengong dia tu yang pun kita tanya pokok Pup tu buat apa bermakna kamu sebagai penyebab yang menyebabkan dia tu murtad nah ya. tu dia, dia. payu nak bercakaplah bercakap. Ini bercakap. ah, di antaranya sebab tu berhati-hatilah. Ya, berhati-hati dalam bab hukum hakam. Cakap bab merapu bab lain tak apa tuan-tuan nah. -tuan, eh. Tapi bab hukum hakam ni rasa boleh cakap-cakaplah tak boleh biar dulu. Ha kita mengaji dulu sebanyak, faham sikit-sikit bolehlah bercakap. Bab tak ada bahaya. <tuh> Okey tuan-tuan sekalian. Dan ijtihad ini di antaranya termasuk di dalam kitab ijtihad bab kias Uh, ataupun sumber hukum yang yang yang di, di di di di khilafkan di antara para ada khilaf di antara ulama uh, di antaranya qiyas ijm ijm ya qiyas istihsan istishab satu al masalih al mus ni semua yang termasuk dalam bab-bab istihad. dan istihad ini diizinkan oleh nabi SAW. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idajtahadal hakim fa asaba falahu ajran apabila seorang hakim berijtihad betul ijtihadnya maka dia dapat dua pahala wa idajtahadal hakim fa akhta'a dan apabila seorang hakim berijtihad lalu salah ijtihad tak betul falahu ajrun wahid baginya satu pahala sebab tu ulama mustahaid tentu sekian kok mana pun dia dapat pahala di Allah Taala tidak dicela dia walaupun tersalah ya apatah lagi kalau kita tengok Pak mazhab Imam Mazhab tu, tu dia sebut dah. Di antara kata-kata mereka itu idza sah hadisu fa huwa Apabila satu-satu hadis itu betul, sahih hadis itu, maka itulah pendapat aku. Bermakna mereka ulama ini tarik balik pendapat mereka Kalaulah lah berlawanan dengan hadis yang sahih. Contoh Imam Syafi'i kata sekian-sekian sekian hukum. Tiba-tiba cakap pandia ini bercanggah dengan hadis Nabi. Maka Nabi kata ketika itu hadis itulah pendapat aku, pendapat dia tadi dibuang. Ha tengok. Nah. Sebab ada juga di antara kita dia kata kita ni di antara ni ni pekat yang lebih tinggi lagi lah. Ha dah tinggi aku tak mengaji ni. Dia kata kita ikut mazhab buat apa? Kita ikut Nabi SAW Ikut Quran dan hadis. Ha nak. Ikut Quran dan dan hadis. Betullah cakap pandi tu macam tu betul. Tapi yang dia yang dia bercakap tu tuan berapa hadis kamu menghafal? Bapa Quran kamu hafaz Imam Ahmad bin Hanbal nak kata apa tu tuan Hafaz juta hadis Boleh hafaz juta hadis Kita hadis 40 pun tak hafaz Betul tak ha? Oh tak hafaz tuan Anda mengaji pun tak habis Mengaji kat pondok tak habis Hadis 40 Mengajar mengajar habis Sepat habis Haa dia berapa tahun nah. Tak ada sembah Hadis 40 kita hafaz Imam Ahmad bin Hanbal sejuta hadis Dia hafaz tuan sekalian Ikut syekh Fu'an Malik maliki dia sebut, Sejuta hadis Imamul Muhaddithin. Nah. Jadi itulah. Lepas tu imam tu nak kata apa. Pak Mazhab ni sendiri pun mereka ni. Kalau kita dengan Imam Syafi'in sendiri pun ada musnah imam. Imam Syafi'in. Okey, tengok balik. Ijtihad pada zaman Abu Bakar dan Umar Al-Khattab merupakan ijtihad jama'in. Ataupun dalam bentuk syurah. Ijtihad dilakukan secara berjama'ah. Gamal-gamain. Ataupun dalam bentuk syurah. Dan syurah ini Allah tak sebut Wahai rukum fil amri bermusyawarahlah kamu dalam satu-satu masalah ataupun syura bainahum Bagaimana ayat ini memerintahkan kita supaya bermusyawarah, bincang apa-apa masalah. Apatah lagi kita kata daripada masalah keluarga hatta kepada masalah negara sekalipun, disuruh supaya bermusyawarah. Sebab keputusan yang hasil daripada musyawarah itu akarabu ilas sawab lebih hampir kepada betul kerana khalifah apabila dikemukakan kepadanya sesuatu perkara ni khalifah sekarang ni dan sekarang ni khalifah ke pelepah tuan-tuan nah khalifah apa makna khalifah wa yaqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ketika mana Allah Taala berfirman kepada malaikat sesungguhnya aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah Maka kata ulama al-Khalifah masuk kata ulama ialah iqamatuddin wasiyasatuddunya bi. Tugas khalifah itu melaksanakan agama. Mantap apa melaksanakan agama dan mentadbir bumi mengikut agama itu makna khalifah Allah. Jadi kita ni khalifah Allah dan apabila khalifah Allah wajib kita melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hani ya kita kata nak kelang kabut sekarang ni masuk masalah hudud. Itu salah satu di antara hukum Islam. Dan hudud itu kata ulama kullu uqubatin muqaddaran haqqan lillahi ta'ala hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah fala taqrab wa itu hudud Allah. Mu tak boleh sekali-kali nak menghampiri nak cuba-cuba nak buat pandai-pandai kamu tidak boleh. Sebab hukum Allah Subhanahu wa taala yang kita ni tu, tuan. apabila sebut ibadat, baibadat, nikah Kawin, kenapa kita boleh terima Kita tak cakap Tak pertikaikan, apabila Sebut hukum Allah, kita lawan balik Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikum usiyah Wahai beriman, difardukan ke atas Kamu, berpuasa Ayat yang sama, uslub yang sama Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikum ulkisah Sufil qatlah sama dia punya usul. Wa beriman difardukan ke atas kamu pelaksana hukum kisos. Kisos salah satu daripada hukum hidup tu tak Bunuh balas. Hifzun sunnat. jaga jiwa tadi. Jadi kenapa kita boleh bezakan di antara dua ayat? Ayat ha, sama datang daripada al-Quran dua-dua ayat ini, Ya, dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala benda yang sama, kenapa kita boleh bezakan di antara ibadat dengan munakah dengan bab hukum yang lain. Itu masalah kita Tuan-tuan sekalian. <coughs> Dan jadi di antara kewajipan kita melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala di antara tak ada hudud. Habil kenapa sebut hudud tuan, tuan? Jadi huruh-hara habib. Ha? Seluruh Malaysia huruh-hara bab hudud. Hudud bukan hukum si fulan be Wa fulan. La. Weil min Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kita hanya melaksanakan hukum Allah Bukan hak kita buat, Allah ta'ala buat Kita ni hamba hamba siapa ni Hamba Allah ke hamba siapa nah. Hamba nafsu kita, keinginan kita Dah, jadi kalau kita ni hamba Allah ta'ala Kena buat nah. Tak faham lagi, beri faham Tak erti, beri erti Kenapa Kalau kita nak melaksanakan Eh hukum JPJ Berapa ramai kita erti tu lah. Tak erti, tu tak erti tak payah sebut Quran dan hadith. Buku perlembagaan ada kat rumah. Antara ada Syekh, perlembagaan Malaysia. Buku pun tak ada, antara apa tak lagi nak tahu. Dah, siapa ada buku perlembagaan? Gerti tak perlembagaan itu? Terti. Tapi kenapa dia boleh laksanakan ha? peraturan tadi? Jalan ke peraturan? Terti pun. JPJ buat peraturan macam-macam. Yang kita tahu, sampai suat saman tu dia bayar. Itu tahu. Dah. Banyak itu lah dua bulan lepas 11 buat sama pergi sama pergi bayar. Uti <tik> lah, mentah Uti. Kenapa kamu boleh buat? Dah tak Uti tunggulah faham dulu, tunggu Uti dulu. Dah sebab duit masuk dah. Ha, engkau sebut macam tu pembankan selalu ah. Eh. Dah tak bangkang pun. Gua eh. kita pergi bodoh sangat dah. Eh. Betul eh. tak tuan? Tak Uti bagi Uti. Tak faham bagi faham. Kau muda Masalah kamu tak laksana hukum Allah, tak nak no. nak laksana hukum Allah tu masalah tu. Ni yang berlaku penentangan Bukan masalah ni segi apa di Segi akidah. Di segi perjuangan, di segi apa ni? Dasar itu sendiri. Okey tuan-tuan. Jangan lebih-lebih marah kot orang. Okey surah. Kan khalifah apa yang dikemukakan kepada suatu perkara, beliau akan menjupuk para fuqahat sahabat. Tengok. Omar apa Abu, Abu Bakar Umar, Usman, Ali. Ya? Apabila ada masalah dia panggil para alim ulama. Kita tak tu, tu. buat dulu. Buat buat buat lepas tu rasa sekat kau orang lawan baru dia panggil mufti. Bengong. Betul tak? Panggillah dulu para alim ulama. Mufti banyak mana alim ulama banyak mana penasihat, nama tu apa semua panggil semua. Cinta boleh tak boleh. Kalau kita nak. Tak tu, tu sekali buat dulu. Kadang-kadang barulah dia tanya para alim ulama. Jadi masalah. Nah, atau kepada dalam penapisan film tu tuan sekalian. Kadang-kadang bagi agama ni dia nak, nak nak nak apa ni dah nak nak nak apa panggil. Nak tak disebutlah. Kan? Nak lepas film tu dan nak, nak nak jalan nak nak, nak masuk pawagam baru dia panggil jadi dah subur salah dengan kadang gelah kabut lepas gitu. Bukan sebelum buat tu dia panggil tuan. Ni yang timbul hak yang apa nak lah, timbuncing ke apa nak. Dalam Malaysia ni banyak hantu tu. Kan? Nah, <hantar> ane ingat ustaz. Ah dah suka betul ustaz Azhar tu tuan duk panggil dia tu. Ha dah kereta apa, dalam tak dengar yang tu loh. Bukan kerja apa pejabat pun. Masuk pejabat paskat jugak dengar TV tu. Nah. Ya. Dia, kata orang paling jahat ke orang Melayu ni tu. Jahat-jahat Melayu dia kata semua orang bangsa takutkan hantu, tapi orang Melayu beruk hantu tu, tu tuan. Dia kata dia kata, kata. Tak takut hantu. Nak percaya India apa tak ada. Melayu apa kan? hatu tu hatuna hatu buku hatu kapek lanjut macam-macam hatu <laughs> betul sekarang dah hantar hatu rumah ganggu sana ganggu sini nampak nah nah ni lebih ustaz lebih ni hatu hatu pula dah. lebih perangang lebih dah hatu lagi jahat <coughs> okey dia panggil para fuqaha sahabat dan mengemukakan kepada mereka masalah itu dan di seterusnya dilakukan perbincangan Tengok. ada apa masalah panggil para ulama ni Ah ha, ni tajuk Islam mengajar begitu tu ustaz. Apa to lagi masalah hukuman? Hukuman bukan boleh bincang tepi-tepi jalan tu kan? Sebab tu kita sebut tadi bab hudud tu bukan boleh bincang tepi-tepi jalan. Dak, hati pun kamu nak tanya. Ya, peniaga ikan pun kamu nak tanya. Sebab tu Nabi kata idza usnid al-amru ila ghairi ahli fantazir as ah. Apabila disandarkan satu-satu urusan kepada orang bukan ahli, tunggulah kebinasaan. Hancur tu tu ustaz. Ya, hancur. Tak boleh. Kamu kamu bahagian apa? Perfileman. Tanya bag, bag, bag, bag, bag, bagaimana cara nak buat filem yang beroffice dah. Contoh. Ha dia reti. Ya. Nah, kalau kamu bahagian doktor, bagaimana nak bincang masalah kesihatan? Dia reti. Ya. Ni masuk engineer, bagaimana buat bangunan yang apabila berlaku tsunami, dah, tak tak gerak, tak goyah apa contoh. Dah, kalau setakat lima skala Richter tak gegar. Dah, contoh. Bagilah engineer. Tak nak plan macam mana nak buat? Panggil arkitek. Betul betul. Baik kau kan tanya ulama. Bukan sebarangan boleh tanya. Ya. Barulah kena pada tempat. Ya. Jadi apabila kita ha, bertanya kepada orang bukan berkahliat, mereka tu jawab dan apabila jawab dallu wa adalu, sesat dan menyesatkan orang lain. Ha ni berat eh. Ha. Jadi sebab tu balik. Apabila mencapai kata sepakat di kalangan mereka tentang hukum Masalah tersebut, beliau akan menghukum dengan hukum yang telah disepakati itu. Ini namakan ijma' ya. Sebaliknya jika berlaku pertentangan pendapat, beliau akan mengambil pendapat yang betul menurut perhitungannya. Ya, kalau kita kata ikhtifat ke semua sekali, senang. laksana. Tetapi apabila separuh, sokong separuh halang, ataupun berlaku percanggahan pendapat, maka, apa ni Khalifah tadi, dia akan mengikut pada pandangan dia. Dia akan mengambil pendapat mengikut kecenderungan dia sendiri. Jadi, Khalifah ketika itu, mereka reti faham ha? masalah agama. Sebab itu mereka boleh timbang di antara dua dua dua pendapat. Sebab mereka juga berilmu berilm. Harun al-Rashid, contoh. Dia tahu Pakal Quran, hadis Hafal. Sebab itu ketika mana Imam Syafi'i ya, di fitnah, tuan-tuan sekalian. Harun al-Rashid. Dia tanya apa kampanj Al-Quran. Dia tanya. Dia tanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jawab satu, satu, satu, satu. aku diangguk Sebab apa? Apa yang Imam Syafi'i sebut, jawab itu dia ada. Masalah kita ni, kita. Kita jadi pemimpin, tapi tidak ada ilmu. Tak ada ilmu agama. Bagaimana kita nak timbang? Bainal haqqi wal batil. Sebab kata Allah tak nak sebut, Al haqq mir rabbik. Kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Nak tahu benar tu benar tak benar daripada Allah. Bukan manusia. Sebab manusia, kalau ikut pandangan manusia, dia tengok benda ni, ada kebaikan pandangan dia. Orang lain tengok tidak ada kebaikan. Tak boleh. Tapi betul tak betul daripada syari'an. Daripada syara'an. Daripada Allah Rasul Barulah boleh diambil kira. Sebab tu kita kata contoh lah tu. Contoh lain. Contoh lain. Fa'in khiftum alla ta'adilu fawahidah. Bapak apa tuan? Poligami tu dak ni. فانكحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا perempuan itu Dua, tiga dan empat Fa khiftum lah jikalau kamu takut tidak boleh berlaku adil fawahida. Siapa nak menghukum ni? Ha, dia ada di sini ni. Nak tanya siapa? Ya. Tanya orang perempuan. Kalau tanya orang perempuan siapa kemati pun tak dia tak akan setuju. Siapa ke mati tu? Yeah. Walaupun gaji kita 20000, tak cukup syarat kata dia. Kalau tanya perempuan. Kalau tanya lelaki-lelaki, gaji 450 mampu, mampu apa mampus bodoh Nak motor kedara pun payah. Ah tanya lelaki-lelaki Tak boleh. Jadi atla ta'dilu di situ, siapa yang menentukannya ialah hakim. Hakim okay, tengok. Sebab tu kalau tengok, tengok gaji dah. Mari tengok kamu seorang gaji RM2,000. Nak nikah dua gaji RM4,000. Nak nikah tiga ni rm Nak nikah 4, gaji RM12,000. <laughs> dia tengok. Gila. gila hantar kat sana. Nampak? Hakim ni tak ada, tak ada. Nah, oh, kalau bahas sama ni. oh Apa ni? Mereka kata nak? Benda tak benda Allah Tuhan, oh lelaki perempuan memang ke mana-mana pun ada dia punya dalin, tak dapat gagal adil, Tuhan sebut dia, tak tak wala nasta tati'u anta'adul baylan nisa'i walharutang, tak, oh perempuan buat ayat ni, dia apa ayat ni tak, kamu tidak akan dapat berlaku adil walaupun kamu usah pun. ni ayat Al-Quran, oh dia guna ayat ni dah tak ada apa. Orang oh, lelaki-lelaki pun kata, kalau benda tu tidak tidak dapat berlaku adil, Allah Taala tak izin pula. Kurang oh, hebat kok, sama hebat ni. Betul paling payah tu, tu sekarang kalau bini tu ustazah payah. Kita sebut ayat ni dia sebut ayat ni. Kita eh, weis dilalah kau sini dia baru kau ni payah lagi kau pedah. Baik tak mengaji kita sebut sebut dia angguk faham. Oh, dia pun bagi. Mari lah saya, senang. Oh kalau ustazah berasa tu tuan. Tapi nak cari lebih sikitlah. Kan? Oh. Ah, dia dia wujud dilalah masing-masing. Dah, perbahasan. Okay <coughs> Mana roh hilang. Contoh, sebagai contoh tak lah. Jangan minta maafkan aku pula ini Jadi sebab itu apabila sebut Hukum poligami tak ditutupkan Ini satu peringat peringatan perempuan ya? Kalaulah mereka itu Ingkar ataupun Tidak suka ataupun Benci kepada hukum poligami Hukum dia murtad Sebab ini hukum Allah Murtad Tetapi kalau dia tak suka lelaki dia Poligami, tak apa Tak jatuh murtad, nampak tak? Lah. Ingkar hukum Allah, murtad. Nah, dia tak ingkar hukum perlegami, dia tak ingkar. Tapi dia tak beri untuk lelaki dia perlegami. Ha, tak jatuh murtad. tuan. Atau ha, kena faham. Sebab tu anak sebut tadi, bak, bak huduk pun macam tu juga. Ya, Kalau dia tolak, bodoh-bodoh macam tu, murtad tuan. Tak ada cerita lah, pengajian masyarakat 40 tahun pun murtad. Nah. Tetapi kalau dia kata, kita bukan tak laksana hukum huduk, contohlah nak tak tapi kita nak bagi faham dulu kita tangguh dulu kita bagi faham betul-betul ha tu dia lain jadi kalau dia betul-betul nak bagi faham tak apalah tidak jatuh kepada mu, mutah tapi kalau ketaksiran dia kecuaian dia itu jawapan lain pula sebab tu hukum terlalu itu semua sekalian eh. nak bah banyak-banyak kita orang tak ada ilmu ni tak berani, tak berani sangat tapi yang kita boleh sebut macam tadi lah sebab kalau sebut plek-plek tu tuan lah. keluar pula yang ha, ha, apa nak tunggu kita sebut dulu dah orang kata kapi mengkapi pula, bukan masalah kapi mengkapi kita sebut, kalau buat benda ni, murtak buat benda ni, kapi, buat ni tiba-tiba ber... dia buat terkena lah, terkena macam mana bukan kita kata dia kapi, macam orang kata Melayu orang Melayu kita buat apa, siapa makan cili dia dia pedas tak? kita tak kata kat dia, pun dia makan memang perbuatan dia itu memang menyebabkan jadi murtak tiba-tiba dia buat, dia terasa kita tak kata kat dia sekolah tu bagi kita Tuan-tuan sekalian yang fikak rendah begini kita sebut macam itulah. Hak-hak ulama sebut macam tu dah. kata monokafik ke penjangan. Takut tu. Anda sini tak berani. Setakat kita beri macam itulah. Nah, kita tuju kat dia sebab sebut dalam kitab Minhajul Abidin Tuan-tuan dalam bab takfir, tabdid, tafsiq. Di situ disebut. Dalam footnote tu disebut. Ya, dalam hadin di kuatkan hadin Abu Sallallahu siapa mengatakan seorang itu kafir kalau dia tidak kafir kafir tu balik atas kita kita, kita jadi kafir. Nauzubillah. Pasti akan berlaku begitu kata Rasulullah. Ini bahaya. Tu kita kata munafik. Kalau dia tidak munafik balik kat kita munafik. Ya, kalau kita kata mu ni fasik, dia tidak fasik balik kat kita. Tetapi kalau kita kata mu ni kafir, memang dia buat benda tu, tak ada masalah. Mu ni fasik, memang dia fasik sungguh. Tak ada apa. Tak kena ibarat melontak. Kena pada tempat dia, lekat. Tak ada apa masalah. Tapi kalau tak kena, melantung balik. Kena atas kita. Ha, tu ibarat. Sebab tu benda-benda seperti itu. Sebab kadang-kadang kalau kita nak cakap kat sedangkan, kita tak tahu. kafir itu apa? Fasik itu apa? Zalim itu apa? Menafik itu apa? Semua kita tak tahu. Tiba-tiba kita sebut tak boleh. Melaikkan kita tahu satu persatu akibatnya begitu, begini, keadaan begini, begini, semua kita lengkap, terpercakap itu di atas dasar ilmu. Tak apalah, selamat kita. Okey. Di samping ijtihak jama'i berlaku juga ijtihak fardi Ijtihak dilakukan oleh seorang-seorang. Dari khalifah sendiri dan orang lain. Tapi setiap jama'i yang sering dilakukan pada zaman Khalifah pertama dan kedua. Lebih-lebih lagi dalam masalah yang menyentuh kepentingan awam. Ha, ini pak, pak minta. Lah, masalah orang awam. Ya, seperti, seperti mana dalam masalah pembagian tanah pertanian di Iraq. Setelah Islam berjaya menawan. Jadi bagaimana Khalifah di zaman itu nak menentukan tanah ni Nak bagi ke asapun. Ya, nak beri kepada orang yang berperangkah atau pakai miskin dan sebagainya. Mereka mengadakan pertemuan di antara para fuqaha sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bincang-bincang ya sebab dia berkepentingan untuk kepentingan orang awam masyarakat kita dah tu susah nah kita orang, ya khalifah itu bukan harta mak bapak dia tu tuan bukan tak boleh dibuat sesuka hati dia dia sebagai pemegang amanah dan amanah ini kata Allah kana masula akan ditanya balik oleh Allah Ta'ala. Kita hanya sebagai pemegang be amanah. Jawatan-jawatan kita pun be pemegang amanah. Hatta kepada harta yang kita miliki itu, tuan Nah dia ada sikit sebanyak. Duit di pocket kita. 10 ringgit, 20 ringgit, 100 ringgit. Harta benda kita. Itu amanah sahaja. Bukan hak kita. Bukan hak kita itu, tuan Nah Hak kita tuan. Tak ada orang kita nak. Kalau matilah agak-agak. Kereta kita tu dia masuk kubur. Loh. dah Dah hak kita masuk kubur. Kita mati. Dan nazar tu masuk kubur lah Rumah Hak kita beli tu Hak ni Hak tikat 30 Ambil lah eh? Masuk kubur bukan hak kita Masuk tu kan Tak masuk dah Sebab apa Bukan hak kita Hak siapa Hak anak Kalau kita wasiat kata Kalau ayah mati Ni Masjidih mata belalang ni Masuk sekali sekalian kubur Anak kita kata apa Gila kau betul Betul tak dia pula marah pula kita dah kita kat kita tahu ke okay. harta tu bukan kita nabi kata harta kamu sebenar-benar ialah ma akalta fa afnai benda yang kamu makan benda tu dah binasa hak makan tadi tu hak kita binasa tentu dah faham makan jadi apa air kencing lah dah e, najislah yang kedua la bistafad bait harta kamu yang sebenar-benarnya ialah benda hak kamu pakai kita pakai segala kita Hak nak pakai akan datang. Boleh tentu lagi. Dah. Depan bali ni. Ya. Bila? Oh gaya apa? <laughs> Sekarang ni. Dia, kita pergi tempoh lah. Nak pakai gaya ni. Gaya dekat ni. Gaya apa tu? Tak tahu siapa? Gaya apa? Mantang tak tahu apa. Gaya tak tahu. Tak tahu gaya. Den. Tak tahu apa gaya ni. Gaya apa? Gaya Haji. <laughs> Hak dekat lagi. Eh. Gaya Haji lambat tu. Depan dah. <laughs> Dia pun potong juga Melayu tu, tu. Semua semua raya dia ada belakang Tubik raya Haji Muka dia tubik Raya Hindu pun Muka dia Kristian pun dia Raya semua jenis raya tu, tu, tu. La ilaha Sukanya dia raya <tuh> Umar telah meminta pandangan Para fuqahat dan pembesar sahabat Dalam masalah ini Sebab tu tu tu sekalian Bukan sahabat Nabi Bukan Nabi sendiri pun tu tu Dia tanya para sahabat Nabi Sedangkan Nabi ini layan tikuan ilhawa, inhuwa illa wahyu. Nabi tak ikut, tak cakap ikut hawa nafsu. Panduan wahyu daripada Allah pun Nabi tanya, musyawarah dengan para sahabat. Contoh di dalam peperangan, badan dan lain-lain peperangan lagi. Bagaimana Nabi mengambil kira pandangan para sahabat? Nabi tak kata, kamu siapa? Aku ni Nabi, Nabi. Muat awak Nabi. <laughs> nah, panduan daripada Allah mereka turun wahyu. Mana boleh? Dah ikut. Kuasa itu lah Nabi boleh guna tu. tu asyik. Ya. Tapi Nabi tak, tak buat macam tu. Ini cara akhlak Rasulullah. Ya. Jadi apatah lagi kita ni. Walaupun cudik, bagaimana cudik pun. Ha? Terimalah pandangan orang lain. Nah, Kita cudik, boleh jadi satu bak. Kita tak berapa cudik. Dan orang lain lebih cudik. Nah, nak cari manusia, semua cudik belakang. Payah dah. Semua bak dierti belakang. Payah tu. tu nah. Bak ekonomi pun dia cudik. Bak agama pun dia cudik bab politik pun dicudi bab apa lagi rumah tangga pun dicudi belakok semua Oh, fire Nabi seorang enda kan, kan? boleh boleh jawab semua apa masalah Nabi kita Muhammad sallallahu kan? alaihi wasallam enda sebab Jibril ada ikut belakang tu kan? enda dan Allah tak Taala tu Wah, wahyu hak lain manusia tak boleh tu Tuhan. tak payah kalah kita hebat kot kan mana hebat pun kan? 40 PhD kadang-kadang hmm, bodoh juga kan? tu dah kan? kena tipu juga 40 PhD pun kadang-kadang orang ikut ajaran sesat tu dia antara doktor, eh cerdiklah tu doktor ni, kau bodoh. Eh orang tak, orang orang bodoh tu boleh tak boleh belajar doktor tu nah? Mana Mak anu siap, siap belajar doktor ni orang curdik-curdik dah. Kalau UPSR tu kan, berapa 40A ke apa? Nah, kalau SPM tu 40A nah. Nah, contoh. Orang curdik. Tapi kadang-kadang kena kena kena tertipu juga ikut ajaran sesat. Oh, contoh. Nah, dia dia, dia semua curdik tu, tu semua sikitlah. Yang kedua, Abu Bakar sering berisytiak menggunakan pemikirannya Dan beliau berkata, inilah pendapat aku Jika betul, maka itu adalah daripada Allah Dan jika salah, maka itu adalah dari aku sendiri Dan aku mahu pengampunan daripada Allah Cara tawadak Abu Bakar Nah, ini pendapat aku Dia sandar kepada diri dia Nah, kalau betul, daripada Allah Kalau tak betul, itu kelemahan aku sendiri ha, Sepatut macam itulah. Nah Kita ni, kalau betul, hak kita, hak salah Agak lain <laughs> Kalau kalau betul, kalau canggih, kalau kaya, kalau hebat tu kita. hebat kita. Kalau tak betul, ha tu orang bawah tu, siapa-siapa dia kesalahan tu kepada orang lain. Umar Al-Khattab juga sering berijtihad menggunakan fikirannya dan beliau berkata kepada pencatatnya, katib dia. Katakanlah ini adalah pendapat Umar bin Al-Khattab. Umar pernah menulis surat kepada Syuraikh dengan arahan Syurikh nah. Apabila kamu dapatkan sesuatu dalam kitab Allah Maka hukumkanlah Dengannya dengan kitab Allah Dan jangan berpaling kepada yang lain dawinya, Dari selain daripada kita Apabila dapatkan dalam kitab Al-Quran Mutuh jalan Tak boleh paling pada benda-benda lain. lain Dan jika datang kepada kamu Sesuatu yang, yang tidak terdapat Dalam kitab Allah Maka hendaklah kamu hukum dengan apa Yang terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW Kemudian, jika datang kepada kamu sesuatu yang tidak terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka hukumlah dengan keputusan yang telah disepakati oleh manusia yang kita namakan ijma. Sebab itu sumber hukum satu lagi diantauannya. Ijma'at. Ya. Ini jumlah ulama'at. Hatta kepada jumlah ulama'at Maliki Syafi'i Hanbali Hanafi. Mereka ini telah ittifaq jumhur ittafaqa jumhurul ulama anna al quran wa sunnah wal al-qiyas wa eh wal ijma' hujjah ya pak empat sumber hukum ini merupakan hujjah pada pandangan jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Jadi Malaysia pun kita guna pakai empat sumber hukum ini. Jika datang kepada kamu sesuatu yang tidak terdapat hukumnya dalam al-Quran, sunnah dan tidak seorang pun dari mereka Sebelum kamu yang memperkatakan. Maka jika kamu mahu berisytihad dengan fikiran. Bolehlah kamu kemukakannya dahulu. Dan jika kamu hendak mengemudiankan. Maka bolehlah kamu tangguhkan. Nak isytihad, isytihad Tak ada salah. Kalau tidak ada al Quran. Tidak ada adalah Nabi dan tidak ada ijma'at. Kamu boleh isytihad. Kalau nak isytihad terus pun boleh. Kalau kamu nak tunggu dulu pun boleh. Dan tidaklah aku melihat penangguhan itu. Melaikan ia adalah kebaikan bagi kamu. Ya. Umar juga pernah melalui surat arahan kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Katanya, hendaklah kamu ketahui perkara-perkara mempunyai persamaan. Dan sejenis, kemudian kiaskanlah perkara-perkara itu. Ini kita akan belajar dalam babul kias. Ilhaqun malam biarid fihi nassun bima warada fihi nassun. Menghubungi benda yang tidak ada nas dengan benda yang ada nas. Iza tasawiyana fil illah. Apabila bersamaan di sisi illah. Kiyas ini kita akan bincang pada pada, pada tempat dia. Lah. Hmm, kita akan jumpa insyaAllah. Dalam bat tajuk Masadul Akam. Sumber-sumber hukum. ya Kita akan belajar 10. Dalam kitab kita ini disebut 10. Sumber-sumber hukum. Quran, hadis, ijma, kiyas, istihsan, istishab, syara'uman qablana, sadu zarae al-masalih al-mursalah lagi amal al-madinah beku ada 10 dah kitab kita ni ada 10 ada ada kitab tu 11 kita akan jumpalah insya-Allah kita akan bincang secara ringkas itu diantara antara kalau tu tuang buku dalam kitab usul fikr bincang cara terperinci maksud al-ahkam syariah ni. kita akan bincang Adapun adapun apa yang diriwayatkan daripada fuqah sahabat tentang cacatnya menggunakan fikiran dalam menentukan hukum syarak maka yang dimaksudkan itu ialah fikiran dan pendapat yang fasid yang rosak atau menggunakan fikiran dalam perkara-perkara yang sudah ada nas atau bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan berbuat demikian. Jadi bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ini cukup takut untuk nak menggunakan fikiran bahkan mereka mengatakan ya ataupun mereka Bagaimana orang yang menggunakan apa ni pemikiran itu tidak boleh diterima pendapat mereka. Jadi ulama dia dia dia itu balik syarah balik eh, apa ni cakapan ini yang dimaksudkan ataupun yang dikatakan cacat pemikiran itu apabila kita menggunakan fikiran pendaf, pendapat yang fasik pendapat yang usak pendapat yang usak ini bertentangan bercanggah ataupun pendapat yang tidak boleh dipakai lahir daripada orang yang tidak mempunyai kelayakan dan sebagainya atau menggunakan fikiran dalam perkara-perkara yang sudah ada nas. Benda dah ada nas tiba-tiba nak cakap contoh bab hudud. Nak nak nak masuk parlimen nak bincang. itu ah, tidak boleh. Sebab benda telah sabit dengan al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab hudud ni benda dah sabit dengan al-Quran dan hadis Nabi sallallahu Tiba-tiba kita nak bincang balik. Tak boleh sebab dia bercanggah dengan nas. Ya? Sebab itu tentu ana ingat lagi. Ah tonton, ingat apa, apa arwah tak kadihasan tuan. Ingat tak? Tafsir kita mengaji tafsir. Ada mesti ingat lagi tuan-tuan sekalian. Dia di antara seseorang itu yang menyebabkan apa ni terkeluar daripada atau terbat ataupun, ataupun aa, jadi syirik kepada Allah Taala meminda hukum Allah dan mencipta hukum sendiri. Mencuri Tuhan kata potong tangan. Ya, potong tangan jazaan bima as-sariq was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam min Allah potongi lelaki-lelaki perempuan sabit kesalahan potong tangan jazaan bima kasaba sebagai balasan bagi apa yang dia usahakan nakalam min Allah cegahan daripada Allah ini kita tolak balik hak apa ni hak dalam dalam senar gitu ke kan? disebut dia kata kalau laksana hukum Allah pun boleh tentu lagi orang tu insaf tengok macam bah tuan kata nakalan men Allah. Allah Taala akan mencegah. Cegah terbuka kerja kita Tak, kerja Allah. Eh kita tuan opsi kad bau ni dah. Tengok dak berapa puluh ribu polis dikau, Mana polis tak ada? Siapa kerja ni ni? Berpuluh ribu je. Yang untuk jaga opsi kad air raya kita dulu. Banyak dah. 10 ribu ke puluh ribu. Ha? Tak tahu belako ni. Eh? Paya tanya tu tak tahu ni tak tahu <tuh>, tak ingat. Tetapi apa hasil itu tuan semakin meningkat, terus tak? tak boleh mencegah manusia tu, tuan. Ya, ia ya nak cegahnya Allah. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Quraisy, falia'budu rabb hadal bait aladzi a'tamahum min joh wa'amanahum <tuh>. min khaw. Dalam kamu sembah Allah yang telah beri makan kamu daripada kelaparan dan menamankan kamu daripada ketakutan ia mengamankan daripada ketakutan ni Allah Ta'ala tetapi kalau Tuhan tidak Tuhan angkat keamanan sekarang ni tak aman tu Tuhan dan sebagai contohlah aman tak aman tu Tuhan sekalian sekarang ni kita nak berjalan pun takut orang perempuan tak takut jalan, takut kes berlaku, berapa kes tu Tuhan sekalian dia soal khabar baik, tak masuk soal khabar pun Ah, ha? Sekarang ni orang mencuri merampok tuan. Tak payah tunggu pukul 2 pagi, 3 pagi. Betul tak? Pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi, pukul 10 pagi. Dia tengok makcik tu nak menyapu kat luar. Dia pergi begitu. lah. Huh? Pergi dah. Tak parah kat sini. Ambil lah mana-mana dapat tu. Nak rantai kau. Gelang kau. Kalaulah gelang tu banyak sangat. Payah dia nak ambil satu-satu. Dia kerap tangan tu. Bukan payah. Dah. Kalaulah rantai leher kita tu sama besar dengan rata motor. Dak dak buat apa ya? Dia kerat leher tu. Dia bukan reti dia kata leher tu lebih mahal daripada rantai. Dak, apa punya? Kalau dia tu baik, dia tak menyamun. Tengok hak makcik tu yang umur 70 lebih. Dak suami dia 80 lebih. Dapat RM200 daripada kebajikan masyarakat. Balik pun orang kuat juga. Makcik tu lawan juga dak? RM200. Dak makcik tu tiup bubuh umur 70 lebih. Dak, nilai kat mana lagi? Dah, kasihan tu tak sekian laku. Tak so, aman tuan. Kita sebut aman-aman. Aman, aman. aman kau kerinya apa? Dia amanlah. Dia berjalan ada eskor. Kat rumah dia orang jaga. Dah, betul. Apa dia? Masih cerita lagi. Ataupun bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan berbuat demikian. Tak tidak berkeahlian. Ha, tu memang tak boleh guna akal. tidak berkeahlian. Kalau kita berkeahlian seperti beristihak tadi. Betul tak? 170. Syarat istihak tu. Kalau macam tu tuan-tuan sekalian. Boleh beristihak. Hatta kalau ulama mustahid. Yang ada cukup 8 syarat tadi. Nak jadi ulama mustahid. Tak boleh haram dia bertaklit dengan mazhab. Syafi'i. Nak, nak, nak taklit. Imam Malik. Tak boleh. Haram. Walaupun Imam Malik tu guru dia. Tu guru Imam Syafi'i iman Ahmad bin Hanbal nak taklid Imam Syafie haram tak boleh sebab sebab dia juga ulama mujtahid dia kena ijtihad sendiri walaupun Imam Syafie tu tok guru dia apa dia tuan sekalian ya? itu syarat tetapi kalau kita tak cukup syarat tak payah sembang jauh lah da, ni dok belajar 2 hari setengah tak ada bahasaab Allah letih reti tuan, tuan sekalian tak tahu bedung maksud dengar dak Imam Imam ima Ghazali ha? 450, 505. Mazak Syafi'in. Wahabah nah. Zuhaili. Mazak Syafi'in lah. Walaupun dalam kitab dia, dia banyak cenderung kepada Mazak Hanafi. Ada Mazak. Yusuf Al-Quradawi ada, Tuhan. Ada Mazak. Ada lah. tak ada? Adara. Ada lah. Ada Mazak. Takkan kita lebih hebat daripada al Quradawi. Ni ada tu tu lah. Dua hari setengah belajar. Sebab Tok Guru tak ada Mazak kali. Lantuk dia lah. Tok Guru dia tu. Mungkin dia tarah Tok Guru. Tak apa lah. Kok tak ada Mazak pun? kita akan mengaji semua tuan-tuan. Kalau tu tuan, tuan panjang umur. Ana ni panjang umur lagi nampak lagi hati. Muda lagi. Takut tu tuan, tuan mati dulu. <laughs> tak kiralah ada siapa-siapa nah. Tu tuan, tuan mati dulu ke? Ana mat nah. Tu tuan, tuan mati dulu. Ana lambat sikit. Atau pun ana lambat sikit tu tuan, tuan mati dulu. Nah. Tak kiralah siapa mati dulu. Kita kalau panjang umur, kita jumpalah. Di ujung semua sekali. Ha hmm, ni. Talfiq lah, lah, macam-macam lagi. InsyaAllah, panjang umur lah. Doa-doa -do lah, pakat panjang umur. Dia kata, ustaz biar mampus lah. Tak apa lah, mati awal. Kuat sikit dosa lah. Untung juga tuan mati awal pun. Tapi mati awal lewat pun untung juga. Nah, ha, tu dia. Tengoklah. Pendekatan yang tepat dalam mengenali hukum-hukum syaraq. Sebagaimana dijelaskan bahawa fuqah sahabat dan termasuklah khulafat al-rashidin pada mulanya mencari hukum dalam Al-Quran, kemudian dalam sunnah Rasulullah SAW, kemudian jika mereka tidak temuinya dalam, dalam kedua-dua sumber itu barulah mereka menggunakan isytihad dengan fikiran, pendekatan ini sebenarnya menepati kehendak syarak. mereka berisytihad itu kehendak syarak. bukan kita suka-suka dia, tidak. Tidak. Tidak. Tidak. tidak sebab itu alim ulama' pun macam tu juga sebab alim ulama' ini warasatul anbiya ala ulama' warasatul anbiya ulama ini pewaris bagi sekalian nabi fa innal anbiya lam maratu dinaran wala dirhama walakin warathul ilma atau kama qala dan nabi para nabi ini, dia tidak meninggalkan pusaka kepada manusia ini, uh, dirham ataupun dinar tetapi dia meninggalkan il, ilmu dan Allah taala menyebut innamayakhshallaha min ibadil ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah taala di kalangan hamba-hambanya ialah daripada kalangan ulama ulama, sebab mereka reti mereka faham, mereka takut Ya, tapi ada juga yang tak takut pun ada makin belajar tinggi, makin berani lawan Islam Dah, <laughs> dah, da. makin belajar tinggi, dah dapat PhD, laki berani pun ada sebab Nabi sebut dalam satu hadir, Nabi kata manis, dada ilma walam yazdad huda, walam yazdad minallahi illa bu'adda barang siapa bertambah ilmu tetapi tidak bertambah petunjuk tidak bertambah di sisi Allah malaikat semakin jauh, semakin jauh dia akan dalam doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah kami minta kepada kamu ilmu yang memberi manfaat. Wa naudzubika bika apa? Dia ada doa lain. Tempat lain dia kata. Allahumma inna naudzubika bika minna ilmi la yanfa'ah. Ya Allah kami minta daripada kamu. Minta melindungi kepada kamu. Daripada ilmu yang tidak boleh memberi manfaat. Ada ilmu. Tapi tak boleh memberi manfaat kepada kita ni. Kita takut. Tom. Banyak ilmu. Kita belajar. Raja belajar bagi betas yang bala kita ada ilmu tetapi ilmu sedikit pun tidak boleh mengubah diri kita menjadi manusia yang baik yang dekat kepada Allah yang takut kepada Allah ini paling kita takut ya. Sekadar ilmu dah dapatlah ilmu belajar ilmu boleh cerita boleh sembang bab ilmu tapi amalan kita tidak eh, tidak tidak berubah ha ni cukup kita takutlah tuan-tuan ya ilmu ni bahasa dia apa dia punya Cubaan ni ataupun Bahaya cukup besar Imam Ghazali sebut kitab, dalam kitab Minhajul Abidin Dalam Ba'aqabatul Ilmi Aqabatul Ula Aqabah yang pertama Aqabatul Ilmi Di situ tu tuan boleh balik buka tengok nah. Cuba tengoklah lah cek kitab Minhajul Abidin tu Anda selalu sebut kitab tu Anda mengajar beberapa tempat Dia sebut gitu Ada tiga jilid tuan Terjemahan Kalau beli tu jangan beli Indonesia tu yang, yang Malaysia punya ha, nak. Anda mengajar beberapa tempat Dia beli kitab Indonesia Tak boleh tak sama isi. Kitab matan Arab tu samalah Minhajul Abin tapi cara syarah cara tulisan tu kupasan tu. Cari yang terengganu tu. Tiga jilid. Hijau. Kitab warna hijau. Hijau muda. Yang ni Indonesia tu warna apa? Warna merah apa. Dia tu, tu tu cukup cantik. Kalau kita Arab pun ada. Dua jilid. Kita Arab lagi sikit. Tak. Berapa 30 lebih? 38 apa apa. Kita kuning. Pendekatan ini sebenarnya mendapatkan syarat hujahnya pertama dalam perkara-perkara yang mesti dirujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Terdapat ayat-ayat dengan banyaknya mewajibkan kita mengikuti hukum yang terdapat di dalamnya dalam Al-Quran. sudah. Ha, ya. Pertama sekali kena rujuk kepada Al-Quran, rujuk kepada Al-Sunnah -Al ini banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita supaya ikut petunjuk Al-Quran. Yang kedua, istihad dengan rai fikiran ternyata bahawa baginda Rasulullah sallallahu telah melakukannya dalam perkara-perkara yang wahyu tidak diturunkan ya sebagai contoh wahyu tidak diturunkan di dalam peperangan Badar jadi nabi tunggu wahyu bagaimana cara kita nak lakukan kepada tawanan peperangan ini? tunggu punya satu ya, apa ni tunggu wahyu wahyu tak turun lalu nabi pun berijtihad panggil umat. Panggil Abu Bakar, bincang. Kita nak buat apa? Tawanan tadi. Ya, tanya Abu Bakar. Ya, Rasulullah. Kita ambil tebusan. Nah, sebab mereka ni pun bukan orang lain pun. Keluarga ha, sedang marah kot, Nah Dia bangsa pok-pok kita juga. Tanya Umar. Umar kata, Ya, Rasulullah. sembelih. Nah, nak pancung. Umar pancung kejap dia. Nah, Umar mudah dia pancung. Nabi sendiri pun, dia dia ya, lebih cenderung kepada pendapat Abu Abu Bakar. Lalu Nabi mengambil tebusan. Apabila Nabi mengambil tebusan, lalu Allah Taala turun ayat ya, menegur Nabi SAW Tidak sok juga bagi seorang nabi bahawa dia memilih dunia. Sebelum Islam itu menjadi kekuatan. Dan ha, sebut Quran sebut di antara mafhumlah ya. Susah kan? Nah, lalu na, ha, Abu Bakar dengan Nabi duduk menangi subuh-subuh pagi buta tak menangi. Bumak aku betulang lalu aku tu tengok Nabi menangis dan nah, Umar apa ni Abu Bakar mana? menangis. Umar pun menangis juga tentu Tak tahu cerita apa pun tengok Nabi menangis. menangis. Dia pun menangis bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa menangis sebab apa?" Kata Nabi, "Wahai Umar, kalaulah malam tak tadi Allah Taala turunkan azab, mestilah kami semua binasa." Malaikat engkau wahai Pendapat kamu berbetulan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bak tu ada beberapa, beberapa pendapat umat ni sama dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lebat agak, gitu juga. Haa, tengok terus sekalian. Panggil, keramat ke apa? Tok Wali ke apa? Ikut tu nak sebut apa nama dah. Kalau zaman kita ni, buat benda-benda pelik dah. Tok Wali tu dah. Zaman kita ni ada juga. Tok Tuli, bukan Tok Wali. Zaman kita ni, Tuli pekak. Semum bukmun omnya pahul layak kilu. Bota, Tuli, besu, tak kerti apa. Tak ada otak. Untuk jubah baru tu. Mungkin. Nabi berisytihak ya. Beliau juga mengizinkan para sahabatnya berisytihak. Seperti mana yang terdapat dalam hadis Muaz bin Jabal. Dan sebagainya. Selain dari itu ada hukum-hukum. Yang disertakan dengan Allah. Atau hikmah dalam Al-Quran dan Sunnah. Haram? Karena apa? Boleh? Karena apa? Nah, dalam bak ni tuan-tuan sekalian. Bak Allah ni kita bincang dalam bak kias. Bak dalam bak kias Kalau bincang dalam bak kias paling penting sekali. Allah itu sendiri. Ataupun... Apa sahaja benda yang bersakut-paut dengan isytihad, yang paling penting ialah. Ja? Kenapa benda ni diharamkan? Li darurah kerana darurah. Lil masyakati kerana masyakah. Li apa ni? Li, li, li, li, apa lagi? Ikutlah li apa benda pun. Kerana jijik, contoh. Haram kerana mudara. Haram kerana payah, susah, menyusahkan. Haram kerana jijik. Contoh Helio lah tu Tuan. Helio ni bersihlah, Tapi dia menjijikkan. Nah. Helio. Kalau kena baju, kena kain lah. Bersih. Contoh lah lah. Tok Imam. Tok Imam ni nak bini. Bini baru mati. Tuan. Bini. Tok Imam. Jadi dia jadi Tok Imam. Tunggu boleh jadi Tok Imam. Ingat kau nak bini tak tu Tuan. Melih Helio Tok Imam. Melih Helio. Basah baju tu imam tu. Basah so, tak semaya? So, Basah tak? Persep dan kitab fiqh yang disebut kalau kita yang ada hak tu nah. Nah. Kita ludah. Ha, golong cerita. Baca alhamdulillah rabbil ludah pula siapa kat sini tu? Ndak. kat sini. Eh ludah kiri dulu. Siapa kat sini? Boleh tak salah. Ndak. Tetapi apabila keluar saja alio tadi? Ndak. Ludah ludah boleh ni sekali lepas tu minum. <laughs> Sebab tu kata dia Kita buka Al-Quran ya, eh? Buka Al-Quran Dah ambil liur dah, Belik Haram hukum dia Haram Sebab apa? Sebab jijik Benda tu Al-Quran eh, tak boleh Lepas tu ustaz Kita nak belik Ambil air sobel di kat depan tu Baca-baca Ambil air tu Belik lah. Ambil air suap Apa pun guna Ailiu ya? Buku majalah wanita boleh Ailiu? Ailiu basi pun tak apa majalah tu. Kalau suap khabat tu. Da, air kecil untung pun boleh kot. Berita harian. Itu boleh? Eh nak berita ke mana ni? nak berita ke mana ni? Sampai ke esok? Ini menunjukkan bahawa pembinaan hukum-hukum itu bertujuan untuk memberi kebaikan maslahah kepada hamba-hambanya dan menghindarkan keburukan dari mereka. Jadi Islam maqasid syar'iahnya tentu. Ini kita sebut maqasid syariah. Bab sebelum ni dak, Perdana Menteri sebut juga maqasid syariah. Pelaksanaan kehidupan itu makna kita tak nak laksana hukum tu nak jaga kemaslahatan manusia. Ana nak pelik. Bila masuk pula dengar je maqasid syar'iah aku tak faham. Ya. Maqasid syariah ini ialah jalbul masalah wa darul mafasid. Kita membuat benda yang beri kebaikan dan menolak segala bentuk kemudaratan. Itu dia maksud maqasid syariah. Jadi 뜻nya nak beri kebaikan dengan melaksanakan hukum Allah. Bukan kita kata kita tak nak melaksanakan hukum hudud sebab nak jaga kemaslahatan masyarakat. Tak betul, ustaz. Kalau kita belajar dari segi maqasid syariah tu. Tak betul. Sebab maqasid syariah itu di Daru, nak jaga az-daruryatul khamsah. Nak jaga lima perkara. Hifzul dih, nak jaga agama. Hifzul nafsi, nak jaga uh, nyawa. Hifzul mali, nak jaga harta. Hifzul nasab, nak jaga keturunan. Apa lagi? Dia ada lima tu. Ini termasuk dalam bahagian tu. Tu orang tak faham dia bercakap. Faham tu tak faham tu orang ni. Nah. Tu panggil makasih syariah. Sebab belajar tu, du, UMD dulu. Du. ok sikit lagi nak nak berhenti dah ni nak cari stesen besar ni Pudu apabila timbul satu-satu masalah yang tidak ada hukumnya dalam al-Quran dan as-sunah lalu diistimbatkan hukumnya dikeluarkan hukumnya berdasarkan masalah banyak zaman kita tu banyak benda yang tak ada al-Quran tak sebut hadis tak sebut dah buat yoga ada di Quran innal yoga haram <t> ada ayat tu tak ada dah hadis nabi tak ada orang nah kalau sebut bab hadis tak berani tu tak berani dia kata tak pernah jumpa dalam hadis berapa hadis kamu apa kalau kita, kalau kita kata dalam al-Quran tak jumpa kita berani sebut sebab apa sebab tiak tak tahu khatam al-Quran betul tak ulama tak behone ulama dah habis kan? dah ha insyaallah dah bermakna kita pernah jumpa ayat tu tetapi nak kata aku tak pernah jumpa dalam hadis ayo eh, tak berani tu tuan kau tu tuan baca hadis khotan tu, tak tahu. Bukhari, Muslim, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud, apa lagi? Sunnah Sittah. Muslim, apa lagi? Musnah Iman Ahmad. Kalau susun kitab tu, sini siapa tu? Jalan raya tu. Habis? Baca. Tak berani lah. Tak pernah jumpa. Memang tak pernah jumpa. Sebab bapa hadith kita bacanya. ni nah. pun. Ha, tak berani nak kalau ke sebut hadis tak berani sebab tak belajar bukhari pun tak belajar muslim tak belajar semua sunah sitah semua tak belajar hadifak kuda belajarnya buluul maram nah hadih apa ni hadis ah hukum uh, apa ni hadis hukum buluul maram syarah dia subul salam nah ada lima jilid syarah dia belajar kat pondok sikit belajar kat institusi Itu itulah tak banyak banyak lagi, puluh-puluh, berapa belas puluh jenis hadis lagi itu. Kita tak belajar. Nah. Nah. Muwatak Imam Malik. Nah, ha, Imam Malik muwatak itu, membukhari hafaz sembilan malam. Nah, sekarang ada satu jelit. Satu-satu jelit tebal, matan saja. Sembilan malam hafal. Kalau so, kita sembilan tahun, tak apa lagi. Jadi, apabila sesuatu hukum, sesuatu perkara itu berpandu kepada, dengan dia menetap kita tetapkan hukum dengan cara ijtinab istihad. maka di sana kita kena mengambil kira di segi kemaslahatan adakah benda ini beri kemaslahatan ataupun kemudaratan hadi ba ijtihad kalau benda benda yang berpandu kepada kemaslahatan dibolehkan kalau benda itu membawa kepada kemudaratan maka di diharamkan yasalu naka anil wal walmaisir Kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un nas. Orang katanya kamu hai Muhammad muni arak dan judi. Katakanlah, arak dan judi itu ada kebaikan dan ada keburukan, tetapi keburukannya lebih besar daripada kebaikan. Maka istinbat ini adalah bersesuaian dengan arahan syarak dalam pembinaan hukum-hukum. Maka diantaranya yang disuruh kita kaji fakta biru ya ulil abzal adalah kamu mengambil akibar ya bagi orang yang mempunyai i kecik akal yang baik ya, itu dah iba kias, kias ni tu sekali ada juga ulama yang tak tak sokong. Diantaranya jakfariah, diantaranya golongan muktazila, diantaranya khawarish atau dia orang tak ambil. Kias okay, yes. dengan ijmu, mereka tak pakai Quran dan hadis saja. Okey, Allah Allah cukup sekadar tu. Maksud ar-ra'yu fikiran. Hari ni, berapa bulan? Eh? Tujuh? Oh, lapan. Lapan hari bulan sepuluh. Dua kosong satu-satu. Desa bakti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ya Allah ya Tuhan kami perlihatkanlah kepada kami perkara batil itu batilkanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhi segala perkara batil. Allah mudahkanlah kaum mana fa'indahum la ya'lam. Ya Allah ya Tuhan kami berikanlah petunjuk hidayah kepada kaum kami, orang kami, sahabat kami, keluarga kami, anak istri kami, muslim-muslim. Ya Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui kebaikan aku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu anta astaghfiruka wa atubu Bismillahirrahmanirrahim. Al-'ashr inna al Ilah yang dina'amin, wa amin salihat. Mato'asubil Haqq, wato'asubil Ssalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tidak ada rumah semacam itu.